una vegada més al vostre costat a través de la sintonia de la Ràdio Palafrugell i el programa Esports al Punt com cada dilluns com cada divendres a quarts de dues del mitdia i a quarts de vuit del vespre en repetició després de l'informatiu us arriba aquest espai d'informació esportiva de casa nostra Som divendres 11 d'octubre i a partir d'aquests moments comença els Esports al el Punt de Ràdio Palafrugell amb Rafael Cordé Informació de la gent que ha col·laborat aquest programa amb nosaltres i que us comentem ara mateix. Amb en Gerard Alemany parlarem de la radical que té lloc aquest cada setmana, amb en Lluís Comet farem un resum de l'Onco Trail de la setmana passada, de gimnàstica en parlarem amb de... en l'Asteri Dalgo, de handbol amb Miquel Garcia, Ledu Fontanella i Luri Sierra, de hoquei okay en Josep Codina i en Xavi Garcia, d'atletisme amb en Josep Massa, de tennis taula amb en Miquel Álvarez de futbol amb en Raúl Coloma i el que pugui haver-hi més amb un espai com el dia d'avui. Doncs ja aquí som, anem per feina, això són els esports del punt, amb Rafael Corbí, comencem! Aquí seguim, doncs, amb els Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell Som en divendres 11 d'octubre i anem a fer la primera de les aturades que en el programa d'avui tenim previst. Avui marxem amb el món del futbol per escoltar amb un Raúl Coloma, el míster del Futbol Club Palafruixell. Aquest dilluns varen tenir una crònica que ens va passar a ell, però volíem aprofundir una mica més amb aquesta ratxa de bons resultats que està tenint també el quadre Palafruixell. Raúl, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres de nou. Raül, suposo que satisfet, no? De, de com està anant la, la cosa, com s'està eh, portant, com s'està recuperant l'equip a la Fejollenc? Mm, Bé, bueno, ja em coneixes i, i jo crec que contents no és la paraula. És veritat que estem en una estació bona, per dir-ho que estem tercers, però la situació encara no és la millor i, i seguim millorant-la. I això només serà guanyant partida per a ti per una sèrie de resultats, doncs que, que a part d'aquell empat a casa que hem tingut, doncs que sembla que, que l'equip va agafant consistència, forma. Eh, comentàvem amb un, un afeccionat l'altre dia trobant-nos i, home, sembla que eh, juguem eh, alguna cosa, o sigui, no sé, allò que als entrenadors us agradaria, aquella imatge que transmet l'equip, independentment del resultat. Home, això és el, és el millor que em poden dir. En cas de la finca, ara portem poc temps, com et vaig comentar ja en el seu dia, la temporada ha sigut molt molt complicada en el sentit que molts jugadors anaven i tornaven i ara sembla que a partir d'ara d'aquesta setmana doncs, començarà a haver una regularitat i això hauria de notar-se I, i mira, si de moment encara ja es notava una mica si, si més no la meva feina doncs esperem que allà el temps encara es noti molt més i, i els hi hauria guanyar Com parles d'aquesta manera de tenir tots els jugadors que tu vulguis vol dir que hi haurà canvis també amb l'11 inicial amb els jugadors habituals? Sí, en certa part, en certa part sí eh, bàsicament perquè bueno, de, de la plantilla inicial que vam comptar amb la prevemporada amb la que hi hauria finalment doncs, eh, hi, ha, hi ha diferents canvis de jugadors i, i almenys, els diferents estats de forma doncs, també es noten i, i això ha doncs, de comptar aquest cap de setmana per exemple vam ser, vam ser només 14 a la banqueta i, i aquests 14 van haver de jugar i van competir, vam fer molt i molt bé com és que només en 14? Bé, perquè teníem lesionats, gent que estava mm. fora, gent que encara per, per tema de feines o perquè no, no s'ha pogut presentar als entrenaments però no s'ha fet la fitxa i, i inclús algun problema amb la, amb la pròpia fitxa doncs va fer que només fóssim 14. Sí, és, un, és un fet puntual, no? Que no s'hauria sí. de repetir. És a dir, en principi, per aquest de setmana ja serem als 18. mm Uh, classificació al marge ho es comentat fa un moment el Tordera continua de moment imparable amb aquestes 5 victòries en 5 partits però darrere hi ha un bon número d'equips, nosaltres som tercers tot i s'ha de tenir en compte que Arbúcies i Vilartagas estan darrere amb un partit menys ja, fins a quatre equips empatats a 10 punts, tres amb 9 punts uh, això només ha fet que començar, són 5 partits ho hem comentat -ho jo més d'una vegada però em fa l'efecte que aquesta temporada uh, serà molt més igualada que jo crec que al cap i a la fi, com, com més temps passi, les coses es posen més en el seu lloc, no? però sí que és veritat que com, va, com et vaig comentar, eh, crec que és una lliga en la qual el, cada partit és un context diferent, on cada partit és, és totalment nou i, i això fa que hi hagi tant de, tant de misteri en els resultats, no? mai saps, Mai pots preveure més o menys què passarà i això és en part també algo maco de la categoria. I mira, si hagués de firmar, prefereixo que sempre sigui així. Quarta, eh, aquest partit d'aquesta setmana passada, doncs tot i aquest marge que has comentat de, de jugadors, eh, va ser un partit eh, que, que va... va sortir tal com tu ho dissenyar? Sí, la no, veritat és que sí, I, i inclús després repassant el vídeo, vam veure de detalls que no, que no em vaig fixar, per exemple, el meu, el meu parer, la primera part havia sigut molt més bona que la segona, Bàsicament perquè la segona, doncs, doncs vam, vam haver de defensar-los molt més, però, però ara, després veient, com he les imatges, doncs, vam veure que va ser un partit que, a partir de la segona part, tot i si sí, ells ser molt més directes, després nosaltres, com he d'estirar molt més endavant, les accions que teníem eren més perilloses. Suposo que potser pels gols, que en van fer dos a la primera i només una a la segona, doncs, va donar aquesta sensació. Juguem contra el Vibertagues, que és un'aquests equips que comentava jo que el tenim just a, a redre amb un partit menys per tant ens podgué passar davant. T suspès el primer partit de, de la lliga davant del Lloreta B. Eh, de fet és una equip eh, d de, delun barri de Sant Feliu de Guíxos, del barri nord de Sant Feliu de Guíxols, però que eh, sembla que està fent una bona temporada, tot i que els rivals als quals s'han enfrontat doncs, no són els de la part alta, excepte que 3 0 davant de la Batllria que nosaltres no van poder guanyar. Què saps tu d'aquest eh, Vibertgues? Libertades és un equip que acaba de deixar segona catalana, llavors també per, per orgull i per el que venen fent, també pels noms dels jugadors, doncs fan que competeixin molt bé. Però sí que és veritat que és un equip que intenta proposar també del jugador curt, que no rifar pilotes, i, i això fa que, que el partit aquest cap de setmana faci molta il·lusió. Ja no només pel, sinó, no pel repte en si de, de poder guanyar un bon equip, sinó perquè saps que, que aquest cap de setmana la gent que vingui al partit doncs es divertirà, perquè els dos equips intentaran fer un bon futbol i això sempre treu Mm -hmm. quin és el seu perill, diríem a part de ser un equip que ha baixat de, de, de categoria, per tant d'una categoria superior quin és el, el, el que ens ha de fer més por de, del Vilar Vilartagas suposo que el joc interior, si concedeixen trobar-nos espai per dins per després connectar de forma fàcil o si de d'una forma senzilla amb els davanters doncs aquí ens poden fer molt de mal ells a dalt són molt perillosos, tenen molta pólvora, tenen gent que, que té molta qualitat i si els hi deixem rebre de la manera que ells volen amb aquests tres de dalt doncs seria perillós nosaltres hem treballat per, per evitar-ho i alhora per intentar doncs, buscar-li els punts febles que creiem saber quins són i aviam si els podem explotar doncs aquesta és una mica la, la prèvia d'aquest cap de setmana, d'aquest encontre que enfrontarà l'estadi municipal de Palafugil com sempre retes més en directe per la nostra emissora al Palafugil i al Vilartagas en Raül Coloma ens ha atès aquests minuts per parlar-ne àmpliament uh, d'aquest encontre. Una cosa més que vulguessis destacar per als nostres oients, en Raül? No, res dir, de sempre que, que els que ens sentin s'animin que cada vegada més al camp que sempre és important i res més. Si sí, d'aquesta manera ens en parlar en Raúl Coloma, el míster del Futbol Club Palafrugell, anem a veure què ens diu en David Gállvez. Qui és en David Gàlvez, doncs és el míster d'aquest en Vilar Tags que aquest eh, setmana que aquest diumenge s'enfronta al Futbol Club Palafrugell. Escoltem les seves paraules sobre aquest partit i sobre el començament bon començament de lliga del seu equip David Gállvez, míster del Vilar Tags. Bé, eh, certament estem contents amb l'inici de lliga que hem fet tant a nivell de resultats com pel compromís que han demostrat fins ara els jugadors. Per nosaltres era especialment important començar bé, perquè som un equip força nou, ja que una base dels jugadors de l'any passat hem incorporat bastants jugadors joves provinent del futbol base de Sant Feliu. A més, eh, arribant en aquesta bona dinàmica al partit de diumenge ens permet afrontar el partit sense cap tipus de pressió i ens obre amb, amb la motivació com un bon resultat doncs, es deixaria ben amunt a la taula classificatòria. Uh, pel que fa al uh, projecte Club de Futbol, doncs, considero que són un dels grans favorits per assolir l'ascens de categoria. Crec que Té una plantilla molt completa, molt forta, amb individualitats com bueno, jugadors amb talent com Xai Mora, Albert Sánchez o, o Cristian Moreno. Uh, crec que nosaltres també tenim algunes jugades amb talent, així que crec que serà un bon partit per, per gaudir de la, de la tarda de diumenge. Tots aquestes són les paraules del míster del Vilartagas. Avui els hem portat per la seva banda. recordem que la Saoleda juga a les 4 de la tarda, eh, també aquest, eh, proper, aquest dissabte, a les 4 de la tarda a casa, al camp del Gregal, davant del líder, l'imbatible, de moment, Tordera, que guanya tots els partits que ha disputat. Els altres equips de casa nostra, que l'Onja juga a casa davant del quart, l'Aro davant de la Batallòria, el partit que us comentàvem, Saoleda-Tordera, el Palafrugell-Vilartagas és el partit d'aquesta jornada, i pel que fa al grup 15, doncs, també partits interessants, entre el pals i a bàscara, el conjunt del Bisbalany que en rep el Cistella el Torruella juga al derbi davant del Verges i el Begú rep el conjunt del Vallcaire. Dilluns parlem dels resultats d'aquesta jornada Restaurant Mar Blau especialitat en cuina mediterrània paella, peix, pizzas. Restaurant Mar Blau, obert tot l'any Platja del Racó, Platja de Pals Seguim amb el nostre programa del dia d'avui amb aquest divendres i ara mateix contactem amb en Xavi Garcia, mister del club d'Oquipa la Fugil, el corredor de Mató de l'Oquail Lliga, que ja ens va parlar bastant dilluns del de... partit del cap de setmana passat però toca centrar-se amb el d'aquest. Bon dia, Xavi, benvingut. Hola, bon dia. Uh, ha passat la, la setmana, han passat els diversos entrenaments que pugueu haver fet. Com està la plantilla ara mateix de cara amb aquest enfrontament contra el Girona? penso que estem bé dic penso perquè ha sigut una setmana dura i tal com junts una setmana amb un record al cap bastant complicat d'anar digerint però al final hem parlat molt, quan treballat molt i penso que bé ara és com tot demà al vespre com hagués quedat el partit, ho podria dir si hi ha anat bé o no però al final ens resultats i és així, no? Ho comentava molt en el sentit de dir escolt quan vénen períodes d'elegances, de Nadal, i us si veu, què fas? Entrenes o no entrenes? I mai saps que és el que jo, mai ho saps, I, si entrenes, i tira d'anar o tant d'anar bé, i dius, ostres, Ana ha anat entrenar. Si entrenes, si no fer, i dir, no t'anar bé, i dius, com ho ha tancat esperat. Per tant, jo no sé si ho han anat bé o no, aquesta no ho volem, ho volem, ho anotjarem demà, demà, demà matí sobre, però, com ho veig clar, ho porti, Sí, intentarem sortir-ne, tot ho veurem parar d'aquesta setmana Bueno, dèiem dilluns, no? el més important no sé quin serà el resultat de demà però és la imatge que donem eh, que, i, i sobretot davant del nostre públic Sí, sí, però és això si nosaltres podem intentar competir eh, ja, i jo penso que hem de fer competir el moment que competim veurem en quin moment ens trobem. si no competim, malament rai i jo penso que dixat ens trobem a competir Eh, què t'han dit els jugadors aquesta setmana? El que els has dit amb ells, una mica, suposo que ha estat una conversa de dues bandes, el eh, jugador i, i tu mateix, què és el que heu incidit? Bueno, hem incidit una miqueta en que eh, em posava el... No fets mala sang amb coses que no ens toquen, a veure no, si no el sentit ha dit, policiós, on està i, i, i puntó. Però també hem de fer una mica d'anàlisi, perquè sí, molt bé, policiós, on està molt bé, però els errors que hem fet els ho podem corregir. Per tant, intenta posar eh, en parretes aquest eh, dolor no torni a passar. No. O sigui, si es fan un contratall molt ben fet i fan gol està molt bé, però, però nosaltres podem fer un error en defensa malament. Per tant, ja que corrigui aquests errors. Si al final és no podem llepar-nos les ferides constantment no podem agafar i no bueno, si sí, sí, com que és o cos, ja està, obriem-ho. No, no, podem fer error. Per tant, aquests errors no hi ha en molts. En en I si tots passem-ho mateix, doncs n'hi ha el món. I a la, a la setmana, si ho intentem que tots no, no, tot ja entenguéssim teníem per un error, que teníem per una cosa molt feta i, i me'n vaig perquè hem pensat en el mateix, per tant això, això és molt positiu Rival difícil el que tenim aquest uh, cap de setmana, que aquest dissabte el partit contra el Girona, un derbi que tenim, uh, confies amb els mateixos jugadors i hi haurà algun canvi? Uh, tenim una possible gairebé en Rubén, ho veurem ell va fer no és el col·leccional de la Tornel per tant, no ho sabem fins i tot el vespre a veure com, com s'adrolla i com està però, principi, la resta bé i, i, i ens porten a tirar endavant mm, Ha estudiat a, a sobres el Girona. Què m'expliques aquest equip? Bueno, penso que té, per mi, que té, té una porteria molt ben coberta d'entrar a Mella Barola i, en principi, tres juguem-ho molt claus. Són com a gran patinador, i, i, i ens ha fet mal quan estava l'Anaí, i ho coneixem bastant. Tenim en unes neumanyes que s'haurà portat a partir que. obligada, i s'haurà portar el partit a, a l'altre any que és I després tenim un perdo que, que és un contacte físic, és molt potent, i en el físic és, és una, una bèstia no, que es diu, llavors el nano ens farà, ens farà, ens farà passar mal un segurament. I després té no dic, la clau del partit d'aquests tres, amb el porter, i després tens un Gerard Fundol, que ho coneixem perfectament, per dir el palau és cap al millor, per tant és perillós, i després tens altres jugadors, elementaris que, a vegades, no és d'incordància, però que, per tè, voler, de les determinats, et poden fer mal, no? Com un, un, un poc palàstic que, a dia d'avui, no s'ha de molt, molt, i tots a Girona, però l'any que l'estava en Mataró, i ens va, ens va fer que no ens va partir. Per tant, eh, tenen un bon equip, que eh, estan ben treballats per en Marc, i, per tant, que, que serà complicat, però, que no, que estem allà, estem treballant i estem fent les coses bé per, per, per fer-los coses més difícils. Doncs Xèvi, sentirem en directe a través de Ràdio Palafugill demà a les 8 del vespre. Aquest partit reta més per la nostra emissora, estigueu on estigueu, a través d'internet el podeu escoltar. El derbi a les 8 del vespre entre el Palafugill, entre el Coró de Mató i el Girona. Alguna cosa més que ens vulguis comentar? No, no, no, que us animo a tots és que pugueu venir demà a el partit perquè penso que és un derbi, és un partit molt matiu i que, que de l'hora veu que la gent vingui d'hora perquè... S'haurà d'aquests dies que fa la PP un poc allò estarà bastant bé. Poteu-vos i canya, doncs. Moltes gràcies, Xavi. Vinga, xavi, fins demà. Tau, xau. ja que acabem d'escoltar doncs, amb en Xavi García la seva valoració d'aquesta setmana amb l'equip, amb el primer equip de l'hoquei Club Palaprogell del Corre de Mató què tal si escoltem amb en Josep Codina que ens passa la prèvia de l'hoquei B del segon equip amb l'hoquei Palaprogell per aquest cap de setmana endavant en Josep Bé, el partit d'en Masies aquí casa potser serà un dels set partits més difícils que haurem d'afrontar, vull dir, primer per per la baixa d'en Joan Joan i la possible baixa d'en Marcel, però bueno, hi posarem els, els nanos, els júniors i serà un partit d'alguna manera que ens demostrarà a on estem, no? Dir, la Garriga és un equip eh, format per exjugadors de Vic Voltregà amb molta experiència. Eh, sap el que fan i així ho han demostrat aquests quatre primers partits. partits.em eh, eh, si podem treure el positiu que seria, seria molt maco per començar. Curbi, les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Obrim de nou a nou de dilluns a dissabte. No tanquem al migdia, diums i festius de deu a dues.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 a costat del telèfon, des del radical Mar brava des del Club de Natacions ens parlarà de totes aquestes sorpreses que es tenen reservades. Bon dia, Gerard. Bon dia, Rafael, què tal? Moltes gràcies per estar nosaltres una vegada més. Eh, Gerard, eh, veig que no no pareu, vosaltres no... Eh, Diuen que allò que funciona bé no es toca, però vosaltres ho tiqueu tot, no? Sí, sí, exacte. Va una mica sí, Aquest any eh, doncs hem volgut donar-li...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 un gran sorra la consensació de la gent.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 que també estaran, tenen aquesta opció de col·locar-se més a prop per anar mantenint total el, el recorregut, tal com sense que ningú es despisti i vagi i es vagi doncs, marxant del recorregut. I, i aquesta, sí, sí, aquestes són les xifres. Simplement, ja et comento tota la resta d'infraestructura que t'he comentat abans, eh, que la veritat és, és una bona... Bé, bueno, són moltes coses a tenir en compte i sempre pues, intentem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 Bano, nequi han, activitats més en piscina i sí.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 Sí, exacte. A principis de juny eh, té lloc l'OncoSwim, que és també un altre esdeveniment que, que, ens, ens, eh, bueno, que es, estem com enamorats de l'OncoSwim per tot la, el tema solidari que genera i, i la capacitat que hi ha hagut de tota la gent que ha anat participant de, de recaptar fons per, és per un, un projecte d'investigació pel càncer de mama i, i bueno, l'última edició aconsegui 45.000 euros de recaptació en total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 d'aquesta nova col·laboració que hem trobat. Molt bé, doncs ja ho sabeu, podeu participar hi o podeu anar a animar a eh, participar en les festes que, que tenim que són moltes aquest cada setmana, cap a Calilla i cap a La tots plegats eh, per gaudir d'aquesta prova. Gerard Alemany, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a disfrutar-ho. Podeu, gràcies a vosaltres. Un plaens, anem aviat. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. Les informacions que ens han arribat en aquests instants i que nosaltres continuem acabant de parlar de la radical d'aquest cap de setmana és el moment de parlar d'handbol amb els seus protagonistes comencem amb el repàs a l'activitat de l'en Garbí amb l'Uri Sierra que ens parla d'aquesta jornada i de la jornada passada amb el partit del primer equip de l'en Garbí Uri Sierra Hola, bones Doncs aquest cap de setmana es juga la tercera jornada de Lliga a Lliga Catalana i ens visita el Granollers C. És un, un equip molt jovenet, però bueno, com que és un, un filial del Granollers doncs sempre, sempre és un rival complicat. Tot i així nosaltres hem començat la temporada de mensja més. El primer partit a casa el van perdre de manera contundent de 6 gols contra el Vilamajor, el segon partit la setmana passada. Contra un grandíssim rival que és el Gavà Que té pinta que estarà a la part alta de classificació Van perdre de només dos gols Estan a dins del partit en tot moment I aquesta setmana que juguem contra el Granollers Jo penso que ja toca guanyar uh, Si no guanyem jo penso que estarem molt a prop Perquè l'equip va sortir molt reforçat del partit a Gabà Tot i que vam derrotar per nosaltres L'equip va sortir... Doncs, doncs content del partit que havien fet, s'està entrenant a tope, s'està entrenant bé i bueno, hem tingut algun contratemps com la baixa de, del porter Raül i del porter Roger i tenim en Santi i farem debutar doncs, algun, algun porter del Garbiver per la resta tothom, tothom a tope i esperem que demà a les 7 de la tarda doncs, es produeixi la primera victòria del Club Humble Garbí a Lliga Catalana Anem a veure també que pot fer l'equip amb B aquest cap de setmana. Aquesta és la crònica que ens ha passat en Miquel Garcia, l'equip en B de l'Embol Garbí. Amb el senyor B de l'Embol Garbí juguem aquest diumenge a tres quarts de 7 de, de la tarda contra l'Embol Sant Just amb l'objectiu bàsicament d'anar a confirmar les sensacions que hem anat obtingent durant aquesta pretemporada i el primer, i el primer partit. L'objectiu també de veure si es pot aconseguir la segona victòria en el segon partit, que sens dubte ens ajudarà molt a seguir amb la línia de treball que els estem proposant als nois, que de moment ho estan acceptant molt bé, però els resultats sempre ajuden a, a seguir treballant. Del Sant just no sabem massa coses, és el primer cop que ens enfrontem, i en, crec que en tota la història, però el que sabem és un equip molt veterà, molt veterà amb jugadors de 40-42 anys i després algun jugador un pèl més jove, van perdre en la primera jornada contra el Papiol, un altre equip molt veterà, per tant, no podem treure massa conclusions. Segurament serà un equip que ens proposarà un ritme de partit lent nosaltres ens hem d'intentar imposar imposar el nostre ritme una mica més ràpid i com sempre intentar ser el màxim de competitius possible i després dels dos equips masculins Garbi A Garbi B del Humble Garbi el que anem a fer és escoltar a l'Edu Fontanella, ell també ens parla del partit d'aquest cap de setmana de l'equipa femení de l'Hambol Garbí. el senyor femení del club Humble Garbi juga el seu primer partit de casa contra Humble Martorell un equip que, que va líder per, per diferència de gols, ja que va guanyar la setmana passada a casa contra el Molins de Rai, 41 a 17. Molins de Rai és un equip que respecte a l'any passat s'ha reforçat amb tres jugadores d'una categoria superior de, de Lliga Catalana, el qual una és central i dos laterals solaterals. Uh, respecte a nosaltres intentarem un partit més més seriós respecte a la, la setmana passada ja que ens ha falta molta molta molta intensitat i pelè fa l'actitud no, no va ser gaire bona i com que és el primer partit que juguem a casa doncs intentarem posar les coses molt difícils al martorell i treuren eh, coses positives pel que fa a la millorar la la defensa, que no ens marquin tants gols com la semana passat o, o que l'atac sigui més, més fluid. Repàs que hem efectuat doncs, l'actualitat de l'Embol Garbi. Continuen els esports al punt. Xina Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. Xina Center, el centre comercial Costa Brava Boulevard, carretera de Palafrugell a Llufriu, zona de la fanga. Seguim amb els esports del Punt, la sintonia de Ràdio Palafrugell, com sempre dilluns i divendres a quarts de dues del migdia i a quarts de vuit del vespre i durant l'estona que duri el nostre espai avui ja portem una estona prou llarga de programa però encara ens queden moltes moltes coses de les quals parlar hem parlat de la Radical hem parlat del Garbí, hem parlat de futbol, per tant de hockey, també, és el moment dels altres esports i ara mateix en Josep Massa ens en parlarà de la prèvia d'aquest cap de setmana en el món del club atlètic Palafrugell. Bon dia, Josep. El proper dissabte 12 d'octubre se celebra l'estadi municipal el 25è en contra de l'amistat. Aquesta és una competició per equips que es desenvolupa eh, el mes d'octubre cada any en un país diferent rotativament. A l'edició d'enguany que, com diguem, celebra les noces d'argent, participa la selecció de Ligúria, d'Itàlia, el Joventut Atlètica Sabadell i el Club Atlètic Palafurgent. És a dir, que serà un triangular. Les proves comencen a dos quarts de cinc de la tarda i s'allargaran fins una mica abans de les 8 del vespre. També parlem amb el programa del dia d'avui. Gràcies, Josep, per cert. De tenis taula, la prèvia del cap de setmana ens la porta en Miquel Álvarez, com sempre. Bon dia, Miquel. Hola, a continuació comento com es presenta la jornada dels equips sèniors del Club tenis de Taula Palafrugell. Eh, en tots els equips ens desplaçem a a jugar a fora. L'equip de preferent jugarà a la pista del Vilabradeix A. En aquests moments aquest equip ha perdut els dos primers partits de lliga, es troba a la última posició de la classificació. I pel equip que veiem que està fent, en principi no hi és suposar cap problema per tirar aquest partit endavant, Però, en total, reveiem que l'equipe Plafugell guanyarà en principi amb solvència aquest partit. Respecte a l'equip de primera, es desplaça a la pista de Campodón. També és un equip que ha perdut els dos primers partits de, de la Lliga. Però en aquest cas no tenim gaire clar la previsió de com pot anar aquest partit. Hauríem d'esperar el desenllaç per veure com va la cosa. Ja comentarem dilluns. Gràcies a fins ara. Gràcies, Miquel, per aquestes paraules, per la prèvia dels dos equips de tenis taula, el tenis taula per la Progell. L'Estèria Hidalgo ens parla de gimnàstica rítmica. A veure què fan aquestes noies que sempre es mouen tant en el món de la gimnàstica. Estèria d'Algo, bon dia. Hola, Rafael. Aquest... Diumenge tenim la segona fase de Copa Catalana de Conjunts i anem amb el conjunt júnior de nivell 4 amb dues cintes i tres cercles a la competició que es realitzarà a Reus. Anirem amb la Laia Genís, amb l'Ariana Mirabet, amb la Júlia Alemany, amb la Carla Martínez i la Paula Castillo. La Tania Fernández bueno, de, no, no pot viatjar, així o sigui que anirem les cinc titulars només.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 passat divendres, i nosaltres avui que en tornem a donar fe amb en Lluís Comet, en qui parlem en qui volem fer un resum d'aquesta Oncotrail. Bon dia, Lluís! Hey, hola, què tal? Oh, bon dia! Benvingut! En parlàvem la setmana passada, que cap de setmana hem tingut una nova edició de l'Oncotrail, i ens plau, per, almenys al que he jo amb els comentaris que surten a través de les xarxes socials, que ha estat un èxit impressionant. És així, Lluís? Sí, realment és així, és un èxit, bueno, en fi, després de la, que hem pres la sortida 270 equips dels 273 que teníem, eh, bueno, n'hi ha perd tres que no es van presentar a la sortida, bueno, és molt lògic eh, que sempre hi ha algú que al final s'arraja, no? Però bueno, deixant a part això, molt contents, no hi ha hagut res que que si nosaltres que ha anat malament eh, tot ha rodat bastant o tota la gent que teníem avitallaments, és dir, tots els voluntaris han respost com esperaven que responguéssim i que jo per a mi un dels èxits que tenim de la cursa és gràcies als voluntaris, que la feina que estan fent eh, bueno, és meravellosa és entregant-se la roba que s'entreguen però pues, no. És, és molt maco Tots ells han participat i han recolzat d'aquesta manera amb un compromís impressionant amb els malalts de càncer a través d'aquest Oncotrail més de 500 voluntaris i 2.200 participants això es diu molt aviat exacte, exacte, és molt i molta gent que gestionar tanta gent és, és complicat però tu ho has dit abans és, dir, és, és una cursa solidària és dir, tothom va amb el mateix eh, objectiu i aleshores això ho fa, ho fa més fàcil la gent no s'enfada tant perquè saben lo que van a fer, lo que van fer és anar, és dir, anar a es una cursa solidària per ajudar-me amb el càncer i això jo, per mi que és un dels fets que dona que que sigui un èxit també, no? A més a més, el temps també ens fa acompanyar molt, i a més és important. Mm. Hi ha molts missatges a les xarxes socials de gent que hi participa, que hi participa d'una manera o de l'altra, com hem dit, voluntaris o, o corredors, corredores, i, i que se n'enrecorden les seves persones estimades que han passat per aquesta malaltia i que ja no hi són, i els hi dedica. Eh, es veu gent molt compromesa amb aquesta iniciativa. Sí, veritat, jo que m'agrada rebre tots els equips quan arriben. Alguna vegada no és com algun equip, perquè ho he anar a fer les seves necessitats, no? Però, però, però procuro ser-hi en tots i tinc que dir que moltes vegades et costa aguantar-te les llàgrimes perquè te'n dones compte de què és de cada equip, darrere de cada persona, i hi ha, hi ha una història. I quan veus que la gent arriba allà dalt, ploren, i veus que ploren per per sentiments, dius, ostres, això això una forma et dona forces per anar seguint diuen, què faràs anys que veu Ho tinc claríssim el que faré, no, l'any que ve continuarem mm -hmm. 321.277 euros uh, més o menys uns quants cèntims que, que és el l'alcalderilla, però uh, això és una quantitat impressionant recollida però a més a més cal recordar a tota la gent que ens estigui escoltant que la plataforma de donacions continua oberta encara un temps més no sé quant de temps, uh, Lluís i sí, la plataforma de donacions continua oberta fins a finals d'any mm -hmm. I a veure que normalment no es donen donacions tant tard, no? Però nosaltres, de fet, com que a finals d'any ja engeguem, com aquel que diu, el, el, la propera edició, aleshores, fins que no obrim la primera edició, que no volem la pàgina web, és està obert encara. És dir, la gent pot anar fent donacions fins quasi al dia de Nadal, si vol. Mm -hmm. també, també és aquesta que tenim ara, que deies tu, de 321.000 euros. En aquest moment, si mirem la pàgina web, és més elevada, i ens sembla que està sobre 323, em sembla. Eh, he mirat avui al matí, igual, potser, no estan més alta, a més a més sé que s'ha d'inclamentar més perquè hi ha gent com ho ha dit, no? Mm -hmm. o, bueno, és maca això. Fantàstic, doncs que vagi pujant, escolta, no li direm pas que no, si algú vol vol col·laborar d'aquesta manera. Una tant, cosa que no t'ho vaig... Però... No vaig demanar la setmana passada, però quina forquilla de gent hi, hi trobem amb aquesta cursa que, que hi participa corrent? No t'ho vaig demanar si hi havia mainada petita, si hi havia gent molt gran? Això no, no, no recordo haver-t'ho comentat. No, a veure, petita d'entrada no els deixem participar mm -hmm. i demanem per participar que se sigui major d'edat i, si i si hi ve algun menor d'edat, els hi demanem tota una sèrie de coses, no? Per exemple, els un bonó d'edat li demanarem que, en primer lloc, l'autorització paterna, eh, després li demanarem una revisió mèdica completa i que el metge certifiqui que aquesta persona és apta per poder fer aquest tipus de proves. I a part d'això, una prova d'esforç. Eh, això seria per la part de baix, i per la part de dalt no hi ha d'edat. Uh, el més alt d'aquest any més en aquest any no te'n de l'edat però jo diria que hi havia una persona que voltava més o menys cap als 80 anys 70 i pico, 80 i que hi no, hi ha, no hi ha tope Déu-n'hi-do, uh, parlem una mica esportivament també, tot i que no és important però sempre també es destaca no, els equips que, que n'han fet a més a via amb, amb aquesta cursa uh, en quant de temps ho han fet? perquè jo, no sé, jo ho faria en dos dies no sé quan, en de, <laughs> com ho han fet aquesta gent a veure si, sí, bueno, els primers que van arribar, van arribar a un quart de, a un quart de set de la tarda. Mm -hmm. És dir, que això seria més o menys en unes nou, si no m'ho equivoco, nou hores. Nou hores i pico, sí, perquè es va sortir a les 9, 9 del matí. A 9, 9 i 9, 7, sí, sí, és això. Mm -hmm. Ay, 9, 9 8, un quart de set, sí, ja ho dic sí. I els que van arribar més tard, aquest any, bueno, va ser de tot el luxe, i van estar hi 24 hores i 10 minuts. 24 hores clavades. Sí, i, i 10 minuts. No, van a 10 minuts. Però <ríe> Però encara, sí, sí, encara van entrar dins el temps, no? Sí, i tant, i tant, i tant. I tant. El temps acabava a, la, a les 3 o migdia. Mm -hmm. Doncs déu-n'hi-do, així es van, van fer prou, uh, prou havia. Sí, tot, sí, sí, tot, sí, sí. tot va trascorre en normalitat, tot va estar trascorre tots els trams, tot va estar bé? Tot va estar bé, tot va estar bé, si no hi va haver-hi petits problemes, hi poden haver -hi sempre amb una cursa tan llarga i que dura tantes estona sempre hi surten petits problemes, però no són petits, és dir, que no tenen importància i davant de la manitud del que és considero jo que és, que és la prova, 100 quilòmetres amb tanta gent, les petites coses que hi van haver i és que no són res mm -hmm. Molt bé, doncs escolta no sé si vols comentar-nos alguna cosa més eh, Lluís, com sempre agrair-te que estiguis a disposició de Ràdio per la Fugitant la setmana passada per fer la prèvia com ara com quan es fa la presentació de la nova cursa i després doncs, anar parlant de tots aquests temes eh, ens encanta poder-ho comentar amb tu eh, Felicitats de part nostra però no sé si vols comentar alguna cosa més no, simplement tornar a agrair i donar a agrair a tots els voluntaris la feina que fan, agrair a l'Ajuntament de Palafrugell totes les facilitats que ens dona per poder tirar això endavant i, i vaig i a vosaltres, no?, perquè sempre estariu en compte i, i ens feu preguntes i, bueno, i ens feu sortir, vull dir, per antena, això és important. Faltaria més, eh? és el mínim que es pot fer. Lluís Cometa de Long Contrail, seguirem atentament en noves edicions i a veure si arribem i sobrapassem els 300 equips, tot i que vas dir que no. No, no, no, no. no. Que no te crec, no te crec, eh? No, no, no, ja doncs, em pots creure, eh? Sí? Em no. perquè no, no podem créixer més. No podem créixer més mm -hmm. perquè estem perdent qualitat. Mm -hmm. I el que no podem fer és perdre qualitat. És a dir, en, en, van, van començar amb unes idees de, de la cursa i crec que els hem de mantindre. I si anem creixent, creixent, creixent, al final ens farem mal. I ens farem mal i ens farem mal de, de veritat. Mm. I, no, I no volem que passi com amb altres proves de que s'han anat creixent, creixent, creixent, i al final han fracassat per l'èxit. Aleshores, això no, crec que no, no ens pot passar. És dir, un malalt no es mereix que, que li fem això. I pel més recollir una miqueta menys, però anar recollint cada any. M'agrada mm -hmm. molt doncs, eh, saber-ho i que que gent... Per cert, les ambulàncies què tal? Per, bueno, perfecte, van tindre ambulàncies, que és el que, el que volíem. Ara a partir d'aquí ja hi ja ha ja no? els problemes que sempre discutim, que sí, però el eh, important, nepotament en aquest cas, la dia que la gent estava tan encherinada, s'han enfadat. Vull dir, ara m'ha passat l'enfado ja. I no, i a l'última hora l'important és que hem tingut les ambulàncies, han fet un servei extraordinari, gent molt professional, que han fet molt bé la seva feina, i això a hora és, és, és, és el que importa. Lluís Comet, des del fons del, del nostre cor, des de l'emissora, moltíssimes gràcies per la feina feta, i endavant. I com dius, molt bé, perquè m'agrada molt sentir-ho, no hem de créixer més, hem de mantenir-nos allà on estem per continuar donant aquest servei. Moltíssimes gràcies i bon dia. Vale. No, vale, no hi ha de què, vale, adeu. Adéu, adéu, bon adéu En adéu, adéu. Lluís Cometa ens ha acompanyat amb aquests eh, minuts amb el nostre programa. Nosaltres recordem en un moment, perquè tenim la informació penjada a ràdio per la doncs els equips, 270 equips que van prendre la sortida a les 9 del matí del dissabte de la plaça de Can Mario, mig d'un ambient festiu i carregat de nervis i d'emoció, i van superar el repte de recórrer aquest eh, total de 100 quilòmetres per relleus per camins de ronda de la nostra Costa Brava i de les Gavarres. Els guanyadors eh, van ser l'equip eh, grup jovi amb un temps de 9 hores 21 minuts 48 segons, seguits de prop per Oncorrun Porqueres en 9.32.49 i els tercers classificats van ser tocats de l'ala en 9.53.39 i com deien Lluís fa uns eh, moments, durant la nit i la matinada anaven arribant al gruix de tots els equips i l'enguany la cursa ha estat més ràpida, l'any passat els darrers participants van creuar la meta per sobre de les 27 hores en aquest cas l'últim equip en completar els 5 km ho va fer en poc mes de 24 hores com deia en Lluís 24 hores i 10 minuts. Ha estat aquesta la informació doncs, sobre una nova edició de el Trail 2019 ja preparant la propera. Amb Livern i Alfrey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 doncs fins aquí família, el que ha donat així els esports del punt per el dia d'avui salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, com sempre un plaer haver acompanyat amb aquest programa molt bona sort a tothom per aquest cap de setmana i ens en retrobem si adeu plau, dilluns a partir de quarts de dues del migdia després de l'informatiu amb en Rubén Errant, salutacions de Rafael Corbí, bon cap de setmana